S'ha sentit? Sí? sí? Doncs bé, era aquesta precisió no? de dir bé, no només aquest departament no ho pot fer i els altres sí, no, no, vera. veure, tots eh? per tant, voldria Anna, doncs, que ens poguessis llegir com queda l'última l'apartat eh? el tercer punt com queda? que el govern de la Generalitat suspengui el foment de les relacions comercials amb Israel eh, impulsades des dels seus diferents departaments. Gràcies. Sí, senyor Saldoni. Sí. Bé, nosaltres només eh, acabar manifestant una, una posició sobre... Sobre el tema que, com, com s'ha comentat diem, és, és un tema molt complex i en el qual segurament doncs, no estem, en el qual no estem capacitats per poder arribar al, al fons de la qüestió. Nosaltres sí que voldríem deixar clar que com quan normalment, el, el tema del desastre humanitari és una cosa flagrant, és una cosa amb la qual em sembla que tots estaríem, tots estaríem d'acord, eh, que estem en, contra, estem en contra de qualsevol, de qualsevol guerra, i, i, que en aquest, i que en aquest mateix sentit doncs, el, el Consell Català de Foment de, Foment de la Pau que s'ha integrat concretament pels departaments de vicepresidència, interiors, relacions institucionals de participació, justícia i educació de la Generalitat, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament els grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya, el Fons Català de Cooperació i el Desenvolupament, la Federació Català de les No Governamentals per la Pau, el Consell Interior Universitari de Catalunya, el Consell Nacional de l'Ajuntament de Catalunya, el Centre UNESCO de Catalunya, el Consell Escolar de Catalunya, la Fundació CIDOP i cinc persones expertes en l'àmbit de la cultura de la Pau han estat han estat debatent eh, també en els últims dies a l'hora de poder eh, elaborar algun document que fos representatiu que mestrés la opinió sobre, sobre, sobre aquest tema i en aquest cas eh, el grup de Convergència i Unió estem, estem d'acord amb, amb el text que s'estava debatent en, aquest, en el Consell Català del Foment de la Pau en el qual doncs, eh, diu coses com per exemple el nostre enèxic rebuig a l'acció del govern israelià i de Hamas considerem que la fonamentació de la resposta del govern israeli en el seu dret a la defensa pel llançament de coets per part de l'unitat Hamas és desproporcionada, cruel mancada de tota ètica i fonament de dret el govern israelià ha actuat al marge de tots els procediments i criteris i normes establerts internacionalment per afrontar conflictes i de lògic en clau de seguretat. Aquest atac, lluny de fomentar la pau, incrementarà la inestabilitat de la zona i perjudicarà la seguretat de ciutadans i ciutadanes, tant de la població palestina com israeliana. La nostra solidaritat amb el patiment de la població civil de Gaza i d'Israel i alhora el nostre suport a les ONGs i grups de persones que a Israel i Palestina clamen per una pau justa manifestant per la fit del setge, dels atacs militars i la renovació de la treva. I llavors, aquí vaig posar les coses per als màxims esforços possibles per aconseguir un alto al foc eh, permanent, atenció humanitària urgent a la població de Gaza i el diàleg entre tots els, els, els actors implicats i la represa del procés de pau. En aquest sentit, és a, a on el grup de Conferència Unió proposava que, que els acords anessin en aquesta, en aquesta línia i no entréssim amb, amb alguns dels aspectes que tracta doncs, la, la moció presentada en aquest cas per la CUP eh, seguint doncs, el el dossier de, el manifest presentat per la, per la campanya bueno, pel Aturem la Massacre de Palestina en aquest sentit per això eh, m'agradaria que quedés molt clara la, la posició de Convergència i Unió que és seguint també la manifestada pel Consell Català del Foment de la Pau que estem totalment en contra de, de, la, de la guerra, que estem que considerem que és una actuació desproporcionada absolutament la que hi ha hagut en aquest cas i que demanem i exigim un, un alto al foc per poder-nos poder recuperar la situació de pau o de treva que, que hi havia hagut i que sobretot doncs, el, els temes humanitaris, com s'ha comentat aquí, creiem també que han de ser una, una prioritat. Uh, el nostre vot uh, contrari en la moció, Uh, va, diguem-ne, perquè això creiem que es parla de coses molt més enllà d'aquests tres punts bàsics, i, però sí que volíem que quedés, que quedés molt clara la, la nostra posició. Gràcies. Bé, debatut ja suficientment, doncs procediríem a la votació. Vots a favor per la moció? Vots en contra? Doncs queda aprovada per set vots a favor i sis en contra i passem al següent punt de l'hora del dia que és moció que presenta la CUP per la suspensió de les expulsions de la Universitat Autònoma de Barcelona vol llegir la moció senyora Gabriel jo em sap greu que avui parli tant perquè no acostuma a ser nostre estil però ha coincidit que hem presentat aquestes dues mocions en el context de la lluita en contra de l'aplicació de l'espai europeu de l'ensenyament superior conegut com a Pla Bolonya i en el cas concret de l'aprovació dels graus de la Facultat de Lletres i Filosofia de la UAB sota aquest nou model, el 29 i 30 de maig es van produir unes protestes en contra d'aquest nou pla i la manca de transparència i les greus irregularitats que s'estaven produint en el procés. Aquestes protestes pacífiques van ser motiu de l'obertura d'uns expedients que es van incuar a 31 alumnes de la UAB. El passat mes de novembre es va conèixer la resolució d'aquests expedients en què s'expulsava de, la Universitat Autònoma de a sis estudiants que van participar en aquestes protestes. El procés jurídic administratiu ha estat ple de greus irregularitats com l'arbitrària selecció dels alumnes expulsats, l'ús d'un reglament franquista de 1954 per incuar els càrrecs i aplicar les penes, l'obertura d'expedients a estudiants que ni tan sols eren presents aquell dia a l'autònoma, l'acusació de delictes tals com falta d'honradesa respecte a la institució acadèmica, envair l'espai vital del rector, manifestacions en contra de l'ordre, etc., més propis d'una altra època que no pas d'una democràcia. D'altra banda, l'Autònoma ha obert un procés judicial per les vies civil i penal que pot acabar amb penes de fins a 3 anys de presó per 15 estudiants sota l'acusació de desordres públics. És per això que el grup municipal de la candidatura d'Unitat Popular proposa al ple l'adopció dels següents acords. 1. Manifestar el suport als sis expulsats de la UAB. 2. Demanar a la rectora de la UAB la suspensió de les expulsions. 3. Incitar la Conselleria d'Innovació, Universitats i Empresa a obrir un període de reflexió i debat arran del conflicte que suposa, suposa l'aplicació del Pla Bolonya i, per tant, aturar-ne l'aplicació fins que no hi hagi un diàleg i una recerca del consens entre tots els estaments de la comunitat universitària. 4. Exigir en dues parts la recerca a partir d'ara de consensos així com d'altres maneres de resoldre els conflictes que no passin per la judicialització de la vida universitària i l'expulsió dels estudiants. 5. Sí, comunicar a l'exrector de l'Autònoma, Lluís Ferrer i el seu equip, a l'actual rector Anna Ripoll i el seu equip, a la comissionada d'Universitats Blanca Palmada i al conseller d'Innovació, Universitats i Empreses, Josep Poguet, els acords presos, així com comunicar-vos mitjans de comunicació locals. Aviam, una vegada més, portem aquesta emoció al, al plenari no amb la voluntat d'assenyalar a ningú sinó perquè el grup d'estudiants expedientats que se'ls pot estudiar, expulsar, com heu sentit, de la universitat per uns anys i a més a més que poden entrar a presó doncs ens han demanat que féssim arribar aquesta moció per tant la portem també íntegrament tal i com ells l'han elaborat. Uh, acostumem a ser nosaltres qui portem aquest tipus d'emocions, és veritat portem l'emoció demanant la llibertat del franqui portem l'emoció condemnant les tortures a un jove d'aturar uh, portem les emocions de les expulsions de l'autònoma i avui podríem portar també una emoció relativa amb un jove de la CUP de Vilafranca al Penedès que li demanen entrar a presó perquè se li té en compte els antecedents per insubmissió i tots sabem que actualment el servei militar obligatori uh, ja no existeix i per tant ja no és un delicte ser insubmís o, en, i en aquest sentit amb aquest noi se li tenen en compte uns antecedents penals i per això pot entrar a presó la setmana que ve per uns fets que van ocórrer el 98 i que queda molt poc temps perquè prescriguin. Desgraciadament en aquest país l'esquerra independentista i els joves que hi militem estem molt acostumats a aquest tipus de situacions i els fets de l'autònoma van en aquesta línia els joves que van estar assenyalats estiguessin en les protestes o no, doncs evidentment són els joves que estan més polititzats, que més han protestat que més han aguantat les ocupacions i com sempre doncs, és una forma més d'acabar amb la dissidència uh, Insisteixo, hem portat l'emoció que ells ens han fet arribar um, i penso doncs, que com, com estem dient ja ara últimament si ens toquen a un ens toquen a totes per tant entenem que no defensar aquests estudiants és com no defensar-nos a nosaltres mateixos i d'alguna manera que serveixi eh, també l'emoció per denunciar el que s'està fent amb el, amb el David de Vilafranca del Penedès per tot això demano vot favorable Alguna intervenció per part d'iniciativa, senyora Jossa? Eh, bueno, no yo disli a la l'acompanya Anna Graviel que en aquesta moció iniciativa sentim-ho molt i jo sé que tu estàs, que ets un estudiant que estàs a la Universitat de Barcelona que deus tenir els teus amics jo sé que tu ets molt sentimental de seguida ets solidària i tot això però iniciativa a nivell de grup l'hem discutit aquesta moció i, i aquí ens abstindrem o sigui, perquè veure, aquí han participat tota una sèrie de forces polítiques que tenen una concessió política a mi em sembla molt justa i molt legítima respecto molt com a força política però a vegades hi ha mitjans que per lo que sigui pues, bueno, no estem molt d'acord en lluites que a vegades a lo millor podrien haver sigut d'una altra manera i bueno, hi han hagut qüestions aquí que, bueno, que entre altres coses també mm, veure, mm, no hem parlat gaire d'això tampoc com Anna, hem parlat poc i i potser hauríem d'haver parlat una mica més perquè bueno, en aquesta lluita s'han passat coses i hi han hagut tancades i no s'ha deixat entrar el rector i han hagut marrons grossos ah. veure, en aquests moments pues, nosaltres ens agradaria molt donar suport a aquesta moció però el debat intern eh, la majoria ha decidit que ens abstindríem Per part del grup socialista alguna intervenció senyor Novens. Sí, sí Bé, bueno, nosaltres anem amb la línia d'Iniciativa per Catalunya Vers. vull dir, clar. aviam, si discutim una mica l'emoció, bueno, discutim més que parlar ne és potestes específiques, bueno, potestes específiques sí i no, no? vull dir, ja ho ha també l'Antonio José Antonio Nojosa, no?, Clar, no sabem, no? Nosaltres no sabem si van ser pacífiques o no en el cas d'aquests tres estudiants. Vull dir, se sap i es diu també doncs, que es va impedir doncs, l'entrada al rector, que es va impedir doncs, que es fessin classes. S'està impedint que es facin classes, ara actualment també, segons unes versions. Llavors, esclar, la protesta sempre és important, sempre és necessari, sempre es fes sentir. El que passa que no s'ha no no d'arribar a la violència i aquí és no, no sabem on estem, no? També diré una mica que l'UAP em sembla que ha retirat el procés judicial el que és la Universitat Autònoma de Barcelona el que passa que encara queda el de les forces d'ordre privades però el és l'UAP ja l'ha retirat no? Bé nosaltres també ens i perquè també hi han coses que són certes no? que és el tema de, de que encara estan en un reglament molt d'època franquista no? és que sigui franquista sinó a l'època franquista i que això potser també s'havia de modificar no? hi ha coses que estaríem a favor, coses que podem allà ja estem i bones això ens les tenim. Alguna intervenció per part d'Esquerra Republicana? Sí, senyora Cortés. Sí. Bé, nosaltres en aquí fins i tot encara hi voldríem afegir un altre punt, a part de tots els que hi han aquí, voldríem afegir-li un altre però hem de dir que a través dels mitjans de, de comunicació doncs, les informacions que s'han emès actualment i les informacions que es van donar doncs, són poc rigoroses i poc fidedignes i això doncs, ajuda a que es formin opinions que no, són les, que no són les reals, que no són les que estan passant, perquè és molt fàcil gravar amb una, amb una càmera eh, el que dues o tres persones en un moment determinat perquè passa alguna cosa es vegi només allò i que no pas que no es vegi el global de tota la informació. I les informacions que han anat arribant aquests dies des dels mitjans de comunicació han estat totalment mm, desvirtuades, totalment mm, poc fidels al que estava passant eh, a la universitat. També li he de dir al senyor Manel Bens que la Universitat de Autònoma de Barcelona no ha retirat cap expedient. No els ha retirat els expedients, eh? Jo no volia dir els expedients. Potser no l'he entès bé, eh? Volia dir l'obert del procés judicial no, no, no, no ha retirat no. el procés judicial contra aquests expulsats i contra els expedientats no està retirat no està retirat mm, bueno. bé, nosaltres aquí a part de tots aquests 5 punts nosaltres demanaríem que s'inclogués un sisè punt és demanar que es derogui aquest reglament de l'any 54, que és un reglament totalment franquista i amb el qual actualment no ens hi podem guiar. Demanaríem això pensem que les posicions són defensables, opinables cadascú pot pensar el que vulgui però pensem que no és un motiu suficient per expulsar tots aquests estudiants de la universitat amb un reglament franquista de l'any 54 i creiem que estaria bé que en el punt sisè s'hi afegís això Senyor Soldoni Sí, per, per part de Convergència i Unió, manifestar doncs, que també considerem eh segurament desproporcionada la, la, la resposta que hi ha hagut en, en, aquesta, en aquesta situació però que diem hi ha una part diferent que si estem a favor del Pla de Bolonya. i per tant, eh, com que també doncs, considerem que tot el, el motiu inicial de, de tota aquesta de, de, de l'emoció dels fets ocorreguts com de l'origen del plegat és el, el Pla de Bolonya, anar en contra del Pla de Bologna no és, per una banda sí que ja estem a favor i per altra banda voldríem deixar manifest que no, que no estem d'acord amb la resposta o amb el tractament que hi ha hagut perquè doncs, l'aplicació d'aquest reglament de l'any 54 segur que no és la, la forma més correcta de poder tractar una problemàtica apareguda doncs, per aquestes accions a, a l'autònoma de la nostra posició d'abstenció Una intervenció per a la senyora Gabriel Sí, sí comentar als companys esquerra que ens sembla bé introduir el punt 6 però com que la moció no s'aprovarà ah clar, ah molt bé ostres és veritat ja diré jo que avui estar intervenint no, massa ah, el... estic molt contenta Val, doncs perfecte introduïm, introduïm el punt <ríe> doncs l'introduïm sí, estem tan acostumats a perdre eh, que no. demanar, Val, doncs sí, introduïm el punt demanar 6. que es derogui aquest reglament de l'any 54 jo fins i tot sí. posaria aquest reglament franquista de l'any 54 va, llavors demanar-los, uh, uh, aviam, amb els companys d'iniciativa, que, que no cal que justifiqueu l'abstenció, la, que és molt lícita, que jo ja entenc que, que els Mossos d'Esquadra, que són els agents que van carregar contra els estudiants, depenen del vostre conseller. Eh, I jo crec que, que, que és cert, eh, que no cal utilitzar la força i els primers que haurien de saber-ho són ells. No cal utilitzar la força, i menys en una universitat, hauria de ser reducta, hauria de ser reducte de creativitat, hauria de ser reducte de coneixement, hauria de ser reducte de, de propostes alternatives, etc. I si aquest reducte doncs, és, és cuidat amb, amb, amb porres i amb cobotants, anem arreglats. D'altra banda, eh, en relació al... al aviam, qui no ens estem posicionant en relació al Pla Bolonya, és a dir, no és el tema si estem a favor o no, l'únic que estem dient és si ens sembla bé que avui, en dia, l'any 2009, una universitat pública, l'Autònoma de Barcelona, eh, creada a la República i amb un esprit... Eh, Eh, progressista, és lògic que expulsi de la seva estudiants de la seva universitat perdó i que els hi obri processos penals en petició de presó per haver protestat en contra, en aquest cas, del que sigui. Podria haver estat el Pla Bolonya o qualsevol altra qüestió. Per tant, no és l'objectiu del debat el Pla Bolonya. L'objectiu és si estem d'acord o no en que en aquests estudiants els tracti d'aquesta manera. I d'altra banda, algú es pot imaginar que en aquest moment a Alemanya... Les universitats es regissin per reglaments del nazisme? Algús pot imaginar que a Alemanya i els estudiants fossin tractats en funció d'un reglament del règim feixista que van patir és inimaginable o la Itàlia de Mussolini, tot i que, clar, amb Berlusconi cada vegada hi ha menys diferències. Doncs aquí sí, senyors, a l'estat espanyol i a Catalunya en aquest moment els estudiants encara els tractem amb reglaments franquistes. Ens sembla que, com es diu, que, que, que no és de rebut i que avui és un acte de progressisme manifestar-se a favor d'aquesta moció. Per tant, moltes gràcies i també als que us heu abstengut perquè ens permet que sigui votada favorablement igualment. Alguna altra intervenció, senyor Jossa? Sí, bueno, li volia contestar a la companya Ana. Ja saps, Ana, que el 80% de... Entre tu i jo hi ha diferències, entre el grup d'iniciativa i la CUP, hi ha un 20% de diferències i el 80% de coincidències. Doncs pues això forma part de les diferències, eh? d'aquest 20%. Alguna altra intervenció per part del grup socialista? Mm, sí, sí jo dic que la Universitat Autònoma de Barcelona ha retirat... <coughs> la demanda penal als estudiants sí jo, les informacions que tinc jo és aquesta el que passa que segueix la demanda la demanda dels agents hosti, de l'empresa d'agents de, de seguretat a que la UAP li donen el suport doncs, de fotografies etc etc. però jo crec que la Universitat Autònoma de Barcelona l'ha retirat Crec que eh? no podria entrar en conflicte perquè tampoc, tampoc és el tema. Alguna altra intervenció per part d'Esquerra Republicana... Sí, suposant que la Universitat Autònoma de Barcelona hagués retirat... Penso que és que, que l'expulsió d'aquests estudiants és que no és... Bé, bueno, és de jutjat de guàrdia, també, eh? I aquí... I aquí també voldria dir doncs, que aquí torna a fer referència al departament i no en farem cap guerra perquè és que, és que no, no fem guerres de departaments senzillament quan les coses són, són i quan no són, no són. I justament en l'altra moció ha quedat molt clar que era per abarcar i eh, encara aquí hi hauria posat en l'altra moció i tots els organismes polítics eh, perquè s'abarquessin tots perquè si un dia una prova una cosa i l'endemà fa una altra. i en aquí que doncs, les coses són Vull dir, si és la Conselleria d'Innovació i Universitats és igual, la que sigui i és, i és, doncs ja està Vull dir, i li traspassarem la comunicació evidentment que sí, només faltaria Bé, hem debatut suficientment procediríem a la votació Vots a favor de la moció Vots en contra, abstencions ens queda aprovat per 5 vots a favor eh, cap en contra i 8 abstencions i passem al següent punt de l'hora del dia que és el pla específic municipal per risc de subsidències al barri de l'estació senyor secretari o, bueno, senyora Ana Fernández Hola, bona nit de nou um, comentar uh, que el dia 18 de desembre que abans ens hem fet una mica de prèvia quan hem votat l'urgència uh, es va fer el, a la comissió de, de protecció civil de Catalunya es va fer una modificació en funció dels criteris eh, d'activació de, del pla. Eh, es va comunicar i es va donar un petit dossier resum a tots els integrants de, del, del plenari per tal de que estigués coneixement. Eh, en funció d'aquest canvi es va decretar l'alerta la, per part del, de la Conselleria d'Interior de la Generalitat i, I aquests canvis, bàsicament vull dir, el, el que és el Pla d'alerta es mantém amb, amb la seva inicial format. L'únic canvi és aquests criteris que no es contemplava que l'alerta hi hagués una, una, una part de, de, del barri de l'estació amb una evacuació preventiva parcial i pactada amb els veïns. Llavors és, és el canvi més substancial que hi ha hagut al respecte en funció d'això també a dintre de tot el, de tot el pla de, de, específic de l'estació hi ha un històric de totes les subsidències que hi ha hagut, s'han actualitzat les dades de, del 2008 uh, com deia abans s'ha canviat els criteris d'alerta també abans hi havia dues possibles evacuacions, ara n'hi han tres, que una, una seria aquesta la pactada, que és d'una zona específica de l'arri de l'estació i per una altra banda també s'ha anexat la cartografia eh, que, que ens han lliurat els, eh, amb, el, amb la cartografia amb la qual hi ha totes les subsidències en quant a moviments i totes les figures que, que també vam donar o vam adjuntar un petit dibuix i és l'únic que s'ha canviat dintre del pla inicial que es va elaborar amb el 2005 és a dir, el que s'ha fet és la informació que us vam donar en petit s'ha integrat dintre de tot el que és el pla de, de, del barri de l'estació uh, també dic que uh, en aquests dies amb totes les festes i totes les uh, diguéssim tota la problemàtica o, o tot, tot, el, tot el que hem tingut que fer envers amb els veïns del barri de l'estació també ens ha ajudat la, la, la, la protecció civil a elaborar i a fer aquests canvis i integrar, integrar-los correctament dintre de, del pla i per això es demano el favor al pla per part de tota la plenarina alguna intervenció per part d'iniciativa, per part de la CUP, per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana? No? Doncs procediríem a la votació. Pots a favor? Pots en contra? Cap extensió queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari. Sí, els 8.000 són 800 eh? Bé, els números que s'han dit Bé, hi ha alguna qüestió sobre això? Op, ja diríem el següent punt de l'hora del dia que és eh, pregs i preguntes no se n'ha presentat cap per escrit hi ha alguna intervenció? Nena Jossa sí, bueno, hi ha una preocupació que s'ha fet referència hem fet referència abans sobre el pla de joventut que parlàvem, que aquí és iniciativa vam presentar aquella moció sobre la rehabilitació del barri Sant Bernat i altres indrets de pisos eh, recordo ara el títol estem parlant dels, de les, dels habitatges de fer una, re, una reforma dels habitatges que poguessin estar desocupats acollits a la nova llei de la vivenda en convenis amb els propietaris etc etc. li recordo a l'equip de govern que bueno, va de, em sembla que vam aprovar que en qüestió de sis mesos es començaria a fer algun tipus de gestió amb el govern de la Generalitat, etc. Jo reconec també que ara està en un moment que l'equip de govern té bastant feina i més parlant de pisos de lloguer el tema del barri i l'estació i que segurament estan molt ocupats però li torno a recordar que, que tingui en compte que es va aprovar la moció i creiem doncs, que com a mínim podríem iniciar una feina en aquest, en aquest sentit eh, Després hi ha una preocupació també i és que, que ja Graviel, la regidora Anna Graviel en l'anterior plen sembla que vam parlar del tema d'aquests finan... diners que venen cap als ajuntaments que no sé quan caduca el pla però estem no sé si ha caducat o estem a punt de que caduqui que els equips de... els grups de l'oposició tampoc tenim gaire coneixement de què es vol fer i per altra banda que millor hi ha aportacions dels grups de l'oposició que es volen fer amb aquest sentit per tant, recordar-li al govern que en la, propera, en la propera trobada que fem, que ens expliqui alguna cosa. Després hi ha unes queixes en el polígon industrial, en Cal Berenguer, que tenen una sèrie de problemes en el claveguerat. No sé si els, els petits empresaris que estan allà manifestaven que semblava que, que l'equip de govern s'ha oblidat una mica d'ells i i en el polígon industrial de la illa també es de que hi ha poca neteja i que sembla que per ser polígon pues, també pensen que s'haurien d'arreglar els arbres i netejar una mica a la zona bueno, això ve d'una... a vegades agafem un cotxe i ens donem una volta pel poble eh, i parlem a petits empresaris com estan i tal, anem allà però som d'iniciativa i s'apliquen les coses, la realitat i ara ho fem una mica, això no. Una volta pel poble i avui anem a la rampinya, un altre dia anem allà i parlem amb ells. I doncs, aquí no coneixem ni a l'alcalde van dir. dos o tres. No saben, no ho l'hem vist. Per tant, és una manifestació que, que fem per part d'aquests petits empresaris. I, bueno, i és que sembla una carta invisible només el veiem en la fotografia de, de Ració 7 vale. bé i només era això no hi ha més perut alguna intervenció per part del Anna Gabriel? Si sí, teníem una única pregunta, que era això. Si no hem equivocat, el dia 15 de gener s'acaba el termini per sol·licitar aquestes subvencions extraordinàries que ja vam fer referència en un ple que nosaltres vam proposar, fins i tot, que a veure si es podien destinar al barri de l'estació. Se'ns va dir que estàveu pensant en altres projectes, que se'ns informaria i com que a data d'avui encara no sabem res, era per saber com estava el tema, si heu sol·licitat algun projecte i com és que tampoc ens heu informat d'això. Bé, en tot cas dir-li com se li va apuntar que el, la proposta que l'ha fet vostè eh, és inviable, no és possible de poder-ho fer eh, s'han fe, fet les consultes i evidentment estem treballant amb la redacció de, de projectes i que la propera setmana potser no, però la, la següent sí que convocarem una comissió informativa per tal de poder informar i tractar-los el, la situació com està Bé. Alguna intervenció pel part del grup socialista senyor Sí, bueno, la meva intervenció pregunta en la mateixa direcció que ha fet iniciativa ha apuntat iniciativa i ha confirmat la CUP per la nostra preocupació de que, de que realment s'inverteixi aquest milió 200.000 euros ja que l'estat espanyol ens el proporciona no? i una altra pregunta ja és una mica més de baixar a la terra vull dir una mica aquests dies de, de Nadal hem pogut observar perquè també de tant tan passegem pel poble però <laughs> que els contenedors estan a vessar, a vessar. simplement de demanar, si sabem que són festes que tothom llença molts papers, molts cartrons, eh, molts vidres, doncs aviam si d'alguna manera o altra es podria planificar i sabia doncs que aquests dies s'ha de reforçar el servei de recollida, no? tant o si sigui, els recollidors de, de reciclatge <coughs> perdó, com els recollidors normals. Simplement era demanar si es planificava o es podria planificar de cara a properes festes o l'any que ve quan sigui necessari. Senyor Quadros. Sí, hola, bona nit. A veure, això dels contenidors, a veure, normalment està programat que sempre la, la recollida de rebuig és cada dia, de dilluns a dissabte, excepte diumenge, dilluns es fa una recollida de reforç, això és lo normal. Després el que és a l'orgànica es fa dimarts, dijous i dissabte, després les de tant envasos, com paper, com vidre es fan dos cops per setmana. Això és el que ens diu segons el Consorci. Sé que no es compix de vegades no es compleix, perquè molts cops s'ha trucat al consorci perquè els contenidors d'envasos i paper estan arrebossar i no es fan. Ells diuen que intenten fer el que poden, nosaltres estem anant al darrere, eh, el que volem mirar és a prendre alguna acció amb ells, donar-los una, una mica de pressió veure si podem fer eh, una mica de pressió per ells i a veure si compleixen una mica més els, els terminis que tenen eh, establerts. Eh, el tema d'això que, que dius de reforçar dates de festes, prenc nota, mirarem de de 5 com en quant són aquestes dates ser de cara a enramades que també són, pot haver contenidors de cara quan desenrama que és una més brutícia que hi hagi un reforç per festa major, per carnaval i per, per, per, i per Nadal per exemple, per Reis, per exemple es va eh, contractar un servei extraordinari de neteja que va passar al cap d'un parell d'hores per netejar la via del de que era el confeti que van tirar i tot això gràcies alguna intervenció per part de d'Esquerra Republicana senyora Cortés? Sí, jo volia fer una pregunta directament al senyor alcalde i justament la faig perquè em vaig comprometre amb els veïns d'aquest sector a queda tant en tant aniria fent la pregunta per veure com estava l'estat de la qüestió i li voldria demanar al senyor alcalde a veure en quin punt ens trobem respecte a l'antena de telefonia d'allà, del costat de la piscina perquè veiem que ens fa l'efecte que no hi ha cap mena de moviment i els veïns estan preocupats ah, En prendrem nota i li contestarem al proper pla eh? Aquesta pregunta l'he feta en diverses ocasions i se m'ha contestat sempre que em prendrien nota i que em contestarien el protocol. No, no, en diferents ocasions ja li donat la resposta i en aquests moments no, si és, sí que hi ha les sentències, es, es va fer, però ja li contestarem correctament i concretament. Bé, doncs més que res pels veïns que ens escolten d'aquell sector que ja ho han sentit diverses vegades que em prendran nota i que ja els hi contestaran. I una altra pregunta que també li voldria fer el senyor Alcauda perquè tampoc ens en sortim i és que m, torno a parlar una altra vegada del quitrà que s'està llançant en, el, en la zona del paratge de Sant Antoni. voldria saber veure m, un seguiment qu que s'ha fet amb això, perquè continua tirant si quitrà, continua eh, està el quitrà. Entmig de tota la runa i continua el quirà contaminant les terres. Jo voldria demanar-li al senyor alcalde si plau perquè no ens en sortim d'aquest tema que sigui ell que contesti la pregunta per veure què hem de fer. Aquesta és una de les preguntes que van quedar pendents de l'anterior ple i que li contestarà molt gustosament la senyora Per Arenes. Sí, contesti i Sí, bona nit uh, com ja ha dit el senyor alcalde uh, aquesta és una de les preguntes que es va manifestar bueno, es va formular a, a mi mateixa en referent a aquests, aquests, uh, aquest alquitrà que apareixia segons consta aquí um, um, perquè he escoltat el play i m'he apuntat aproximadament les paraules de la senyora Mèria Cortès, de l'alquitrà que apareix i desapareix i que a l'abocador de runes normalment s'hi aboquen runes procedents als Anderrocs però en aquest cas eh, passant per allà eh, ha detectat i ha pogut veure que hi ha petites muntanyetes d'Aquitrà que aquestes muntanyetes apareixen i desapareixen i de moment no saben qui ho aboca però saben què està passant en allà eh, nosaltres des d'abans del ple i justament al matí just d'aquell ple que es va manifestar aquesta denúncia per part de la senyora Mireia Cortès vam fer anar eh, els tècnics de l'Ajuntament ens van manifestar que ells en aquell moment no ho veien eh, també es manifesta que hi ha unes fotografies que, unes fotografies que així ho manifesten seguidament i en posterioritat d'acabar aquest ple es va parlar amb el, eh, amb el senyor Cabra que és el que el dematí va trucar a eh, serveis tècnics per poder posar en coneixement aquest, aquest fet i nosaltres el que hem fet és posar eh, en manifest i hem enviat una carta directament Uh, manifestant aquesta queixa, aquesta denúncia uh, nosaltres si enviem els serveis tècnics i no ho poden manifestar visualment ni en fotografies, lo que sí fem és aquesta denúncia posar-la de manifest a la gestora de runes, posar-la de manifest també al Consell Comarcal doncs, perquè prengui mesures en, en aquest sentit i nosaltres aquesta mateixa denúncia posar-la en coneixement a l'empresa privada, a la gestora de runes i uh, al, al, al departament si, si realment s'està efectuant abocament del quiterà que contamina el subsol donc a partir d'aquí posar manifest aquesta denúncia i si s'han de prendre mesures per fer analítiques del terreny sempre quan es pugui justificar aquest abocament i repeteixo ens ajuda molt si hi ha fotografies al respecte que ens les puguin aportar aquí a l'Ajuntament, tant com, tal com es va quedar i eh, a partir d'aquí doncs fer el seguiment d'aquesta de, denúncia. Lo que hem fet fins al moment és presentar la denúncia a eh, la pregunta concreta del senyor Maria Cortés no sé si hi ha alguna pregunta més sobre aquest aspecte Sí que l'Ajuntament hi té competència directa encara que hagin traspassat la, la responsabilitat al, al, al Consell Comarcal l'Ajuntament hi té competència directa i per tant a part de fer a part de dir-los què esteu fent eh, mm. també poden incoar expedient eh? per tant estaria bé les fotografies doncs, estaria bé que cada setmana els tècnics, ja, ja no dic cada dia perquè és cada dia, eh? hi passessin i podrien fer fotografies Vull dir, és tan fàcil perquè hi és sovint, i és contínuament Alguna pregunta? Sí, per altra banda doncs, també va quedar pendent en el ple anterior el tema de les oralites de la, de la fàbrica de Calçala i mm. Sí, se'n vol contestar, sisplau. Sí, sí. Ara li contesta la senyora Pere Arenes Sí, sí, més estava previst contestar. Eh? Bé, bueno, com, com ja ha comentat, en l'anterior ple ordinari es va manifestar que les oralites o fibrosament corresponents o derivades de la teulada de la fàbrica de calçala s'havien tirat i s'havien barrejades i s'havien eh, abocat sense separació ni triatge. Que que ella mateixa, la senyora Maria Cortés, eh, aquella tarda, la tarda abans de, del plenari, eh, va comprovar i veure que encara tiraven eh, runa i que estava barrejada amb oralita, i que ella mateixa ho havia comprovat i que ratifica, perquè així ho havia vist. Que hi ha una teulada de 100... Bé, bueno, les mides són 7.500 metres quadrats de superfície de teulada, segons el que va manifestar, i que pregunta quin control ha fet el personal de l'Ajuntament, els tècnics i les responsabilitats de la regidoria de Medi Ambient el coneixement en aquells moments de la declaració de la senyora Maria Cortés referent a la barreja de, de runes que són contaminants i que s'ha de fer el el, el, el, el que és el triatge i la separació uh, també que demanar a demolicions integral que justifiqui si, si, si es pot justificar aquest triatge si sí, s'ha fet, i també el triatge dels vidres, que també s'ha de fer de forma separada i independent del que és la runa eh, corresponent a la demolició, la runa que va normalment a, a, a l'abocador. I també que hi ha l'Ajuntament que és com a responsable d'aquest triatge i d'aquesta separació. I que la llicència hauria de constar. Aquestes són les un resumen de les peticions formulades pel senyor Emilia Cortés, no sé si em deixo alguna, però crec que s'han recollit totes i referent a la llicència d'obres és una llicència d'obres menor de demolició a la 152 08 pel coneixement i l'informe que presenta l'arquitecte eh, referent a la demolició porta eh, una sèrie de, de, és la, la memòria que contempla la durada dels treballs els treballs que s'han d'efectuar manuals els mecànics, el triatge i en aquest triatge sí que parla de la runa que procedeix directament de la construcció i de la runa de les finestres que són de fusta i de vidre. Explica perfectament el triatge com s'efectuarà en aquest informe, la memòria, ho detalla i explica als abocadors on teniran cada un d'aquests materials. Sí que no parla en aquest projecte i en aquesta llicència que es va donar, perquè la llicència sempre es dona d'acord amb el projecte presentat per l'empresa que efectuarà les obres, no parla de oralita o fibrociment. però adjuntat amb l'expedient, evidentment, sí que hi ha una aprovació d'un pla genèric que és anterior a la llicència i a l'aportació de la llicència en aquest ajuntament de seguretat i Salut pel Departament de Treball i Indústria. En aquí s'aprova es resol amb l'aprovació d'un pla de treball genèric per Demoliciones Integrales CL que és l'empresa que ha d'efectuar aquesta demolició pel desmuntatge i retirada de plaques de cobertes de cibrosament sense cap tipus de revestiment ni material adherit en operacions de curta durada el que fa aquest pla de treball és indicar el com i el què i com s'ha de fer i segons el decret que correspon i la llei com marca com s'ha de fer aquesta execució això és del 14 de gener del 2008 vull dir que estem parlant de molt més abans de quan es va entrar aquesta llicència a l'Ajuntament incorporant el pla de treball genèric sí que en l'expedient de llicència d'obra no hi havia contemplada l'oralita perquè estava oculta entre la teula exterior i el, el, i el que és cobert i el sostre falsostre interior on hi havia eh, aquesta oralita o fibrosament es va fer el cribatge i l'empresa que ha efectuat demolició Integral ens ha passat i ens va passar des del moment que li vam eh, comunicar. si sí, s'havia efectuat, ja que en el projecte original no hi constava, però sí que hi havia el plac que li permetia fer aquest crivatge d'acord amb la llei, amb la normativa, i així ens ho va fer. Com que aquesta retirada va ser una retirada per una oralita que es van trobar amb la pròpia demolició i que no estava contemplada en el projecte inicial, això es va fer amb el procediment que correspon i segons marca la llei la normativa. S'envien els comprovants de dipòsit de residus municipals dels residus valoritzables dels que són de crivatge, de l'oralita i transports, així com els del vidre, per poder justificar la pregunta del la Mireia Cortés, i els comprovants de residus o fibrocements transportats també a l'abocador de forma controlada i com marca la normativa, amb els abocadors que estan homologats per poder abocar aquest tipus de material tòxid. Aquests abocadors de l'Agència de Residurs de Catalunya, que és la que té registre d'entrada aquests residus per part de l'empresa de demolicions integral. Sí que és veritat, millor que eh, probablement es pogués veure alguna oralita en aquell moment, que eh, segons comenta la senyora Maria de Cortés, que era el dia del ple, perquè l'entrada, cribatge, eh, recollida i... Amb, es va enviar a en una zona perquè estigués completament separada de on s'estava fent la demolició, que era hospitalet en aquest cas, i des d'allà de es va portar l'abocador controlat eh, sí que es va fer en aquests dies probablement podien, podien coincidir perfectament les dates. però es va fer amb tota la normativa i la seguretat i amb el pla que els donava permís per poder efectuar aquest cribatge i aquesta separació. No són 7.500 metres quadrats, sinó que són 150 metres quadrats d'oralita exactament els que es van, fer, eh, es van mesurar i que estan comprovats la medició pel Departament Ambiental i efectuada per Fremap. Aquest document encara no està perquè l última mesura es va efectuar el dia 24 de desembre i evidentment per temps encara no ens han aportat aquest document. El tenen, tenen la, el que és l'entrada de registre però encara no el tenim físicament, que el tindrem en pocs dies. Vull dir que amb això m'imagino que ja contesto el la denúncia de la senyora Mireia Cortés referent a aquesta demolició. Gràcies. Sí. Alguna altra qüestió? Bé, l'ha contestada i tècnicament l'ha contestada molt bé però no hi, no hi puc estar d'acord perquè això mm, és veritat entre cometes. Perquè sé de segur de que hi va haver una part de l'oralita en dies molt anteriors al Ple de què es va desmuntar i justament hi havia, hi havia persones que l'estaven retirant. però només se'n va retirar una part, només es va fer el triatge d'una part. i de tota l'altra part la més important li puc assegurar, senyora, senyora Arenes, de que aquest triatge no es va fer. La part més important no es va fer. Se'n va fer una part petita i d'aquesta manera justificar que es havia fet el triatge. Però de la part més gran, ja li dic jo, senyora Arenes, que aquesta part no es va fer el triatge. Bé, i això li puc dir perquè ho he vist. Alguna altra qüestió? Sí. Eh, em pensava que avui sortiria en el, en el punt de seguiment i control, però veig que com que no ha sortit, doncs em faré referència. Mm, recordem que a temps enrere vàrem, vàrem aprovar vam aprovar una, una permuta eh, del pla de, dels, dels plans de la sala en la qual doncs, en, unes, en unes parcel·les es havia d'instal·lar el camp de Tirt en una altra parcel·la era d'una propietat, propietat que sembla ser que era Dems i Patrimoni i no sé quantos eh, i que es va fer que aquest tipus, aquestes permutes va passar, bueno, vam, vam aprovar-ho per, per ple i en el ple vam quedar de què? hm de què faríem, de què donàvem el vistiplau a la permuta sempre i quan hi hagués uns condicionants en, el, en, el, en la reparcelació que quedés de la, de la permuta que ens referíem. Va passar temps, es va fer les aprovacions, es va aprovar tot per Junta de Govern, i és que em sap greu de dir-ho perquè m'he descuidat els, els papers però justament els tenia a punt i els he deixat sobre la taula però bueno, ho puc repetir en el proper ple amb totes les dades es va aprovar per Junta de Govern, no puc dir el dia perquè no tinc la paperassa aquí però resulta que l'aprovació que es va fer per Junta de Govern no, va, no es havia recollit eh, els acords que havíem subscrit en, en el ple tots els membres de, del, que formem el plenari no ens estrany això perquè molts dels acords que s'acorden aquí en aquest ple no es recullen i no es porten a terme mm, evidentment vam seguir aquest tema i vam enviar una instància i vam demanar que si plau, que es fes eh, que s'introduissin els acords en aquí en, en, el, en la permuta que s'havia fet eh, més tard com que no vam, crec que no vam tenir contestació, en aquesta, aquesta junta de govern la vam impugnar. El grup d'Esquerra Republicana la vam impugnar perquè com que no es havia recollit això doncs va estar impugnada. Llavors l'equip de govern ens va contestar i ens va dir doncs, de que, que, bueno, que, ja, que no recordo exactament les paraules que bé, que ja es, ja es presumia que ja es faria, que aquests acords ja hi serien, ja s'introduirien es presumia però no hi eren es van introduir en el moment en què el grup municipal d'Esquerra Republicana van fer la impugnació d'aquesta junta de govern per necessitat, perquè es havia acordat en el plenari, l'equip de govern es va veure en, es va veure obligat a posar-hi aquest acord si no sigués impugnat aquesta Junta de Govern, això passava. També van fer constar en, en, en, la, en la resolució de què van o bueno, d'a queix. ells ja pensaven posar-ho en, eh, en, en la documentació notarial, en la documentació de reercel·lació, en la documentació en diferents documentacions. però en l'acord de Junta de Govern no hi era que era allà on hi havia de constar. Més que carrer vull fer fer-ho constar perquè com que aquest tema ha passat per alt, doncs més que res perquè quedi clar que s'ha de fer un seguiment senyors de l'oposició exhaustiu perquè se'ns moltes coses i una de les coses importants és aquesta, entre d'altres que segur que se'ns han colat moltes Bé, en tot cas aquí no s'ha colat res i al proper ple també li llegirem la resolució que vostè ja la té però que, perquè en tingui coneixement tothom eh? Té alguna altra qüestió? No, gràcies Alguna altra intervenció? No? doncs donarem per acabat el ple si del públic assistent al cosa... pot intervenir el Bona nit no sé si em sabré explicar perquè hi ha hagut tan gravell de coses dit aquí que escolta que això ja és un galimatí un... pel que s'ha entès aquest Ajuntament ja donava per fet, per bo, la resum, com, com a representació de, del jovent del poble, l'opinió de 18, jovent, 18 joves. No No obstant, el, crec que va ser el dimecres, que es va fer una concentració amb Aturem la Guerra, segons la premsa hi havia 150 persones, aquesta, per pel que es veu, l'equip de govern no la considera per res l'opinió d'aquestes 150 persones. Aleshores el que m'ha estranyat que aquí hi ha cinc grups polítics. S'ha demanat que la ONU retiri, bueno, s'ha demanat de tot aquí. L'equip de govern s'ha abstingut Què és? que té poc si hagués votat a favor d'aquesta aquest, moció, algú els gué demanat que deixessin de fer favors a IberPotage, que és una empresa jueva, perquè fins ara els estan fent favors gratuïtament és que tenien por si votaven això que algú els digués bueno, que, quines mesures penseu prendre contra Iber Potage aquesta és una una, una altra eh, ahir, crec que era ahir que el, el Rajocet portava que s'estaven construint els pisos aquí a Calçala i en un dels apartats que hi ha allà posava que l'Ajuntament pagaria el lloguer de de la gent que té de marxar de l'estació jo no sé si ho he interpretat malament o si ho he llegit malament eh? no ho sé, però portava que ho pagava l'Ajuntament llavors, això m'ha estranyat molt per això ho demano no sé si ho va llegir el Regió 7 d'ahir i posava que ho pagava l'Ajuntament oi? o sigui que no ho vaig llegir malament aquesta és una de les coses una altra diu que cada dia quan vagis a dormir hauràs après alguna cosa més jo degut a unes declaracions que va fer vostè al Regió 7 veure que sí que es podia aprendre, es podia aprendre. perquè en a mi quan havia anat a col·legi sempre em havien dit que els moviments de la geologia normalment tardaven mils d'anys a produir-se i llavores vostè em ve dir o ens ve dir que és com el temps que avui per demà ja canvia o sigui que ja gairebé podem esperar quan se vol dir al telediari que surti el geòleg a explicar els moviments geològics que hi haurà, perquè segons vostè estaria d'haver pres aquesta decisió perquè el moviment geològic havia canviat i a mi m'havien ensenyat que això eren mils d'anys Si sí, nosaltres en aquest cas va mdc que fa amb les 18 les 18 persones aquestes com a, com, a, com a vàlides per perquè com a opinió de de gent que es recolllint que 150 persones es consentin també doncs manifestant una, una opinió doncs som molt cuidem totalment respectable en aquest cas unes no que heu manifestat la nostra opinió i la nostra opinió en aquest cas no ens hem abstingut sinó en contra exposant una sèrie, una sèrie de motius i eh, en relació en relació a Iberpotash eh vaja, no crec ni que la moció eh insta l'ajuntament a fer res envers en Iberpotash en aquest cas perquè sí que en l'intre del, del dossier d'aquest de premsa marca Kinesoni, doncs, uh, és on hi ha Iberpotash l'Institut Català de Recerca de l'Aigua uh, el CETAGUA el Centre Tecnològic de Manresa i el Catalan Water Partnership són un, dos, tres, quatre, cinc de les, de les institucions que marca a nivell, a nivell català perquè em sembla que el que, el que insta bàsicament aquest, aquest dossier és que la ciutadania de Catalunya no, no compri productes o que no tingui relacions amb aquests uh, organismes que tenen convenis amb, amb Israel per tant uh, sí que també diguem-ne algun, <coughs> algun altre ajuntament de la comarca que tindria més, més uh, coses a fer perquè doncs sí que el centre tecnològic és el que hi té, el que hi té relació en aquest l'Ajuntament de Sallent no, no, no hi tenim res a fer i el tema del, del lloguer que apareixia en el diari doncs òbviament era, era un error i el qui se'n fa càrrec és la Generalitat de Catalunya permessa matitzar-li les meves declaracions jo no sé com les va llegir ni com les va voler interpretar però sí que és cert que hi ha hagut una, una acceleració del moviment d'assentament, de subsidència això no ho dic jo ho dit els, els geòlegs i les persones que, que, han fe, que fan el seguiment des de fa molts anys, i això s'ha incrementat la velocitat i s'ha incrementat doncs, el, el, la mesura de, de, de, de, de l'assentament del terreny, no? del que està baixant en aquests moments. I això és el que vaig dir i, i evidentment, i per això s'han tingut que prendre aquestes mesures, perquè la velocitat que s'ha situat sobre els 7 mil·límetres eh, més, aproximadament, que és el que en el pla d'emergència es, es comptava com que era un llindar que es tenia que preveure i per això és el que s'ha declarat el pla s'ha activat el pla d'emergència en fase d'alerta i per això s'ha fet les explicacions. Jo no sé si em vol aprendre alguna cosa més però en tot cas eh, també nosaltres sobre aquesta qüestió també estem aprenent i això a base de les lectures que es fan, les conclusions que hi ha què és el que el motiva això? En aquest cas, quan ho preguntem, això ningú ens ho pot dir, però el que sí que és evident que hi ha hagut un, un increment de la velocitat i un, nivell, i un increment també de la, del nivell d'assentament de que hi ha.